Hello ladies and gentlemen, we are, we are in Bulgaria. This is Цветрина Стоянова. We here to say, we're are start to do it. You fucking know, alcohol, the name of the alcohol is the cookbook. Press and trash marrow, А какъв ще станеш, като станеш голям? Дилър. Дилър? Чакай сега, това много странна професия. За първи път чувам дете да иска да стане дилър. И какво означава да си дилър? Кой дилър познаваш? Кой е дилър? Станчо е там. А, Станчо е дилър. И ти искаш да станеш дилър като Станчо? Да. И какво прави да, станчо като е дилер? Идичи сума на парите.